Але ж уся вона тримається незалежності, Знову повертаючи тебе до рабства, Щоправда, добровільного, солодкого, Та однаково ж рабства, А в рабстві не може бути величі. Тисячі разів уявляла свою смерть, Коли за брамами сиралю шаленіли яничари, Тулила до грудей малих дітей, Умирала разом з ними, І тільки тепер зазнавши справжнього жаху. І коли вціліла, Воскресла, народилася заново, то народилася вже не Хорем, а тільки Хасекі і Роксоланою. Мала знайти в своїх часах місце не просте, а високе, не лякаючися й вагеніїв, не схиляючи голови перед могутністю володарів віку, один з яких хвалився, що в його володіннях ніколи не заходить сонце, а другий, що його мала любити, ненавидячи й ненавидіти в любові, Прозваний був за свої великі перемоги над світом пишним. А ще ж були в тих часах і жінки, що спонукали до змагання красою, розумом, незламністю волі, природним даром. Навіть у страшному мусульманському світі промайнула незгасною зорею поетеса Міхрі Хатун, яку звали сонцем серед жінок. Народилася і жила в Амасії. Не захотіла стати рабою у будь-чийому гаремі, Сповідувала вільну любов, сама вибирала собі коханців при дворі заде Ахмеда, який згодом мав загинути від руки свого жорстокого брата Селіма. Дивна жінка, піднялася над мільйонами рабинь, оспівувала сміливу і вільну любов, мріяла про чоловіка, який міг би пожертвувати навіть життям заради кохання. Коли закоханий, то на шляху любові ти честь і сором не оберігай. Віддай їй душу на шляху любові, інакше втратиш назавжди кохану. Поетеса не приховувала своїх захоплень, імена її коханців стали відомі всім законник має яде за де, поет гувахі, іскандер чилибій. Пристрасть для неї була над усе, жила пристрастю і заради пристрасті. Цієї незвичайної жінки лякалися навіть такі талановиті люди, як поет Іса Неджетті. Життя царедворця навчило його обережності і застережливості у виборі друзів і у виявленні симпатії. А тут зненацька якась несамовита жінка, що кинула виклик усьому світовій ісламу, пише Назіре на його поезії. Образу і злість він вилив у звертанні до міхріхатун. «О ти, що пишеш на зіре на мої вірші, Не сходь шляху пристойності й цноти, Не говори, що в розмірі і в римі Твої вірші подібні неджаті, Хоча з трьох літер можуть бути два слова, Та не те саме здібністі порок. Чи могла зважати ця жінка на чиїсь сляки?» Пристрасть для неї була над усе, жила пристрастю і заради пристрасті. Коли й скандерчили кинув її поетеса послала йому вслід рядки. Затужу, друже мій, я в розлуці тяжкий, то зригнеться земля і небесний зеніт, а заплачу, бува за тобою в журбі, мої сльози, як води, затоплять весь світ. Мов би, перегукуючись, міхрі хатун, озивалася з-за моря венеціанка Гаспара Стампа що причасно померла від безнадійної любові до графа Коллатіно Діколальто, яка стражденна йому за поряд з бунтівливою міхрі. Моє вразливе серце з тобою пішло, сеньоре, Амур зробив усе це, може мені горе, Підуть разом з тобою і щирі зітхання, сестри мого кохання, йтимуть вони як друзі в щебеті, у стогонах, тузі. Якщо стихнуть раптом, згинуть, як чисті перла, знай, що і я вже померла. Хурем теж писала вірші, билися в її душі тисячі пісень, стояла над безодною, зазираючи туди. Тепер могла глянути і на небо. Для Європи вельможна жінка-літератор була в ті часи звичним явищем – Сестра короля Франції, Франциска І Маргарита Наварська, своїм гептамероном навіки увійшла в літературу. Сповнені любовної пристрасті до свого коханця, графа Буссуела, вірші шотландської королеви Марії Стюарт, використані були для звинувачення її у змові і вбивстві законного мужа.